la taxa de noies que aconsegueixen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, és a dir, l'ESO, a Espanya és més gran que la de nois, tal com passa també a batxillerat. A més, elles presenten percentatges més alts entre l'alumnat que passa de curs amb totes les matèries superades. La xifra d'estudiants que va optar el 2012 al títol de graduat en ESO va suposar una taxa bruta del 75,1% respecte de la població amb l'edat teòrica per finalitzar aquest nivell educatiu, que són els 15 anys. Aquesta xifra superà en 4 dècimes l'aconseguida al curs anterior i és la més gran des de la implantació d'aquest nivell educatiu. La taxa corresponent a les dones, que és el 80,5%, va ser clarament superior a la dels homes, que es situa al 69,9%, encara que les diferències es van escurçant uns 10,7 punts més en l'esmentat curs davant els 14 punts d'uns quants anys enrere. Pel que fa al batxerat, la taxa d'estudiants, que el va superar fa dos cursos, va ser del 52,1% que són 2,4 punts més que el curs anterior, i la taxa de dones que el va finalitzar va ser del 59%, també superior a la dels homes que es situen al 45,5%, fet que suposa una diferència de 13,5 punts percentuals. En l'estadística de resultats acadèmics en ensenyaments no universitaris dels curs 2011-2012, publicada la setmana passada pel departament que dirigeix José Ignacio Bert, s'han inclòs com a novetat dades sobre l'alumnat que passa de curs amb les matèries aprovades. I els percentatges de noies que promocionen de curs a l'ESO i al batxerat sempre són més grans que la dels seus companys. Aquesta diferència entre elles i ells és aproximadament 5 punts. La diferència és menor... És el 3,8 punts percentuals del tercer curs de l'ESO i el màxim se situa als 5,5 punts en el quart curs. A més, dins de l'alumnat que passa de curs, el femení presenta percentatges més alts d'entre els que ho fan amb totes les matèries superades, amb una mitja del 73,5% per als 4 cursos de l'ESO i el primer del batxillerat davant el 66,5% dels nois. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, sort tot un poble que us parla rellar a companya, Susana Ávila, Francisco Miguel, Esteva Litra i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Les sessions de treball grupal es realitzaran al barri de la Trinitat Vella, al centre de formació, de formació del carrer Parapet del Pulgar número 17, i la data d'inici és precisament aquesta tarda, a les 6. També es durà a terme el cicle a Baró de Viver, en concret al centre cívic Baró de Viver, al passeig de Santa Coloma, 110 interior, i l'última sessió a l'espai Caixa de Baró de Viver. La data d'inici a Baró de Viver serà el proper dimarts, el dia 13 de maig.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 Molt bé. Doncs ara si sí, ara entrem a conèixer què és el que passa pels diferents Barbbis, perquè l'Escola la maquinista reclama un trasllat urgent. Pares, alumnes i mestres de l'Escola La Maquinista han reclamat de no una ubicació provisional per al centre. A més, han reclamat que el trasllat sigui urgent perquè no es faci el curs escolar vinent. La protesta ha començat davant de la seu del districte, en el plaça d'Orfila. Després, l'EMPA ha intervingut al plenari de Sant Andreu. Hem de dir que aquest plenari precisament es va realitzar ahir i també hem de dir que la comunitat educativa de l'Escola La de Maquinista del barri del Bon Pastor reclamen que s'agilitzi el trasllat a la ubicació provisional temen que si es retarda el canvi coincideixi de ple amb el curs escolar i això suposi la pèrdua d'hores de docència. Per això demanen que el consistori determini un espai on resituar els barracons mentre es construeix l'edifici definitiu. Aquest punt però porta a amb els veïns. Una de les propostes que planteja el districte i que té el suport de l'escola és el parc de la maquinista. En la plataforma escola sí, en el parc no rebutja aquesta opció perquè creuen que ...suposarà la pèrdua de la meitat d'aquest espai verd del barri. La directora, per la seva part del centre educatiu, Ana Comas defensa que el trasllac no afectarà la zona de Jocs Infantils i que serà provisional. I atenció perquè ara ens anem, anem cap a Sant Andreu i hem de dir que l'harmonia creu, creu que el concurs per la gestió cívica del casal de barri és irregular. Dos projectes es van presentar al, curs engegat, al concurs engegat per l'Ajuntament per la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu, però ha quedat desert després de que ni la proposta de l'agrupament d'entitats de Sant Andreu ni la de Federació d'entitats l'harmonia hagin estat acceptades des de l'harmonia s'ha denunciat presumptes irregularitats en el procés. El concurs per a la gestió cívica del Casal de Barri de Sant Andreu ha quedat desert. Així ho va anunciar l'Ajuntament fa dues setmanes. Cap dels dos projectes presentats no ha arribat a la puntuació mínima per gestionar-lo perquè no s'adequaven a les característiques de l'equipament. Una de les propostes pertany a l'harmonia que considera que el procés ha estat irregular i subjectiu. Aquesta federació de 12 entitats andreuenques creu que el concurs frega la il·legalitat. Per això s'hi presentarà al·legacions i el portarà als jutjats. L'harmonia creu que l'Ajuntament ha incorregut en un delicte de prevaricació. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb Xavier Serrà, que diu que l'Ajuntament els ha dit que preveu externalitzar la gestió del casal per evitar-ho L'harmonia s'està mobilitzant i preveu ocupar l'equipament per les festes de la primavera. El consistori afirma que iniciaran un procés per estudiar quina és la millor opció per posar en funcionament el més aviat possible aquest casal. De moment, personal de seguretat custodia dia i nit l'accés de l'equipament. I ara parlem dels veïns de Sant Andreu perquè demanen espais dins de la Fabra Coats. Els alumnes de l'escola Can Fabra fa quatre cursos que estan en barracons. En principi aquest col·legi de ja no, no tan nova construcció ha d'aixecar-se en els terrenys de l'antiga fàbrica Fabra coneguda a Sant Andreu com Can Mamella, ja que alimentava de forma directa o indirecta gran part del barri. Per ara espera molts pocs metres a l'espera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 entrada en la millora de convivència entre les comunitats veïnals i la promoció de la resolució de conflictes. Aquesta fase disposarà de 5.000 tríptics amb consells en català, en castellà, en àrab i en urdu per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins el Pla Integral de Tritat Vella. La campanya centra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, el respecte al descans veïnal, evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat,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 I un últim apunt abans de cloure aquest primer repàs de notícies, ens porta a parlar de la Fabra i Coats, que fa museu, és a dir que el MuUva, és a dir el Museu d'Art sí, el Muu d'Història de Barcelona, doncs afavoeix que a partir d'ara es duvin a terme doncs, tres eh, activitats dins el seu laboratori. activitats com objectes, paraules i imatges. Des de Ràdio Tritat Vella us informem que aquest divendres 9 de maig a les 6 de la tarda al recinte de l'espai Josep Bota de la Fabricots, al carrer de Sant Adrià Nubrovín, s'obrirà una nova exposició del Museu d'Història de la Ciutat amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Fabricots amb el nom de fa museu, Mova, laboratori, tres objectes, paraules i imatges. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres acabem aquest primer repàs de notícies. El que farem ara tots aquí serà escoltar una mica de música per tornar a més informació. Fins ara. En ningú té res a dir Creiem en l'amistat I en la força de la veritat Abracem totes les formes Fins i tot quan tanquem portes No ens han educat Encara no estem programats Escoltem el nostre cor Ens agredem tal com som No ens fa res parlar Acceptem la nostra identitat Néixem la por, perquè no ens sentim mai sols. Som fills de la vella Babilò. I obrirem les portes d'un món nou. Tot fent canviar la prosperitat, des de la sinceritat, per a que encara no s'han trobat. Néixem per poder cridar la sort.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 Doncs hem de dir que entre ahir i avui s'està realitzant una prova per avaluar les competències bàsiques dels alumnes de la Trinitat Vella, sobretot els alumnes que cursen sisè de primària. I per parlar-ne, doncs ens n'anem ara mateix cap a l'escola Ramon Baranguer III, aquí al nostre barri, el barri de la Trinitat Vella, per parlar amb la Mar Álvarez, que és la cap d'estudis d'aquesta escola. Mol bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està duent a terme aquestes diferents proves que precisament van començar ahir, no? Sí, les proves de competències bàsiques que es fan cada any els alumnes de 6è, mm -hmm. que bueno, tenen la finalitat doncs, de poder avaluar una mica si han adquirit el, els continguts de l'educació primària. Mm -hmm. Se realitzen durant dos dies, al matí ara ja s'han mm -hmm. acabat les Molt proves. Molt mm -hmm. sí i el que ens sí que de dir és que ahir es va realitzar la llengua catalana i matemàtica. Exacte. O? Ahir els alumnes feien dues proves. Bé, al ser la primera se'ls explica com funciona tot, uh -huh. eh, venen com una mica nerviosos... Clar. I llavors ells fan la prova de llengua catalana, que té primer un, un dictat, que ells uh -huh. l'escolten i han d'anar escrivint les paraules que falten en un text, després tenen dues proves de comprensió lectora, han de llegir uh -huh. un text i respondre unes preguntes i per últim tenen una redacció. Uh -huh. I després hi ha ja la prova de matemàtiques, que són preguntes de, de càlcul, uh -huh. bàsicament, i problemes. Després, també, avui doncs, han pogut estrenar amb la llengua castellana i amb l'anglès, oi? Correcte, avui han fet la prova de llengua castellana, que igual que la catalana, inclou un dictat, uh -huh. dues comprensions lectores i una redacció escrita, i després la prova d'anglès, que té dos proves de listening, uh -huh dues proves de, de comprensió lectora i una redacció que és un e-mail, que és més curteta. Uh -huh. I quants alumnes uh, s'han examinat aquí al Ramon Baranguer tercer? En el nostre centre, la classe de 6 són 20 alumnes i uh -huh. tots han pogut fer les proves perquè no ha faltat ningú molt bé. i ha anat, bueno, ha anat molt bé, han uh... pogut anar mirant... Sí. I en el que fa el, el barri de Trinitat Vella, sabem més o menys quants alumnes han pogut realitzar aquesta prova? Sí, doncs bueno, els 20 d'aquí del Ramon Baranguer mm. i els 25 del Ramon i Cajal i de la mm. Santíssima. Oh, sí, sí, sí, menys de les... 75-80 mm -hmm. alumnes. Sí. Molt bé. Doncs a veure, et passo un moment amb la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a realitzar. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Aquesta prova té algun pes a la nota final de, dels alumnes que, que la realitzen? No, aquesta prova és una prova que bueno, l'organitza el Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu i és una prova externa, és a dir, que la prepara el departament i l'apliquem nosaltres al centre, però de part d'ells, que és perquè ells vegin una mica com està el, el nivell educatiu a Catalunya. Uh -huh. Nosaltres, simplement, fem l'aplicació de les proves, la correcció per part de certs mestres correctors, i després als alumnes se'ls dona un informe de com ha funcionat. Simplement perquè les famílies tinguin informació, aquest informe també es passa a l'Institut de Secundària, on, on aniran a cursar el, els seus estudis, perquè tinguin una idea de quin nivell hi ha, però no té cap valor a nivell de nota en els alumnes. Mm -hmm. Per tant, els alumnes que l'alumnat que ara aquesta prova, que estiguin totalment tranquils perquè no influiran a la seva nota exacte. final, però, que ara ser, que tenim exacte. tan a prop. Això ja els hi explica i les competències es preparen bastant durant tot el curs, perquè més per ells és, és una cosa nova, és com, bueno, avui ho, ho parlàvem amb mestres, és com fer una selectivitat, ells estan allà amb una etiqueta, no poden parlar, tenen un temps establert, i bueno, se'ls dona la importància que se'ls ha de donar, el que passa també se'ls tranquil·litza perquè, bueno, ells estan fent el seu curs, no passa res si aquesta prova no surt tan bé com ells esperaven, perquè de fet és una prova que és per tota Catalunya exactament igual, i potser el nivell no és el mateix en tots els centres. Mm -hmm. Per tant, no, no, no passa res. Mm. Perquè, Et... a més, és un examen que controlen diferents professionals que venen d'altres centres. No? Exacte. Sí, de mm. fet, l'aplicació de les proves no la fa un mateix mestre del, del centre on es passen, sinó que bé mm -hmm. un mestre d'un altre centre a passar les proves aquí. A nosaltres, en el nostre cas, ha vingut la mestra de llengua estrangera de l'escola Ramón i Cajal, ha vingut aquí. Mm -hmm. I la tutora dels nens de sisè ha anat a l'Escola Santíssima Trinitat a fer l'aplicació de les proves en aquells nens. Uh -huh. No sé si has tingut l'oportunitat ahir o avui aquest matí de parlar amb els diferents alumnes perquè t'expliquin com han estat les proves, que els ha semblat fàcils, difícils... Sí, jo a més he estat a dins de les proves amb ells. Uh -huh. Bé, la de matemàtiques i la d'anglès els hi va semblar molt fàcil, la de llengua castellana els hi va semblar fàcil, la de català Diuen que no era difícil, però que era una mica llarga. Uh -huh. Bueno, hi ha una mica de tot, també. Home, si les consideren fàcils, això vol dir que són bons estudiants, no? Que s'han preparat molt bé per a aquestes proves Així i que els no resultats... No, que preparat per fer les proves, perquè ja porten un mes i mig eh, fent, fent una mica de, de com seran aquestes proves i se'ls donen proves d'altres anys perquè vegin com funcionen. Perquè Ells ja saben una mica com, com és el sistema, que uh -huh. sempre és més o menys igual. Uh -huh. Per tant, sí, que ells hagin sortit amb bona impressió també està bé. I se sap quan es rebran aquesta, aquests resultats? El 16 de juny. El 16, 16 de juny les escoles rebrem els resultats individuals de cada alumne, que uh -huh. també s'entregaran a les famílies, uh -huh. i després ja de cara a l'1 d'octubre és quan apareix tota la informació a nivell del conjunt de centres de Catalunya, etc. i hi ha la valoració global del departament. Molt bé. Doncs esperem que les proves hagin sortit surt, positives per tots els alumnes de les diferents escoles d'aquí de, de Trinitat Vella, no? D'acord. Doncs, eh, Mare Álvarez, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que vagi molt bé doncs, aquestes proves i tot el curs que encara queda per, sí. per, per, per acabar, no? No massa, encara... no massa, però en queda. Queda un mes i mig o una I mica poquet, així. Sí. Sí, sí. sí, sí. No sé si teniu preparada alguna activitat ara per final de curs. Bé, bueno, ara, durant aquest mes i mig que queda, hi ha moltíssimes sortides que uh -huh. es deixen de cara al bon temps, hi ha les colònies dels nens de sisè, que com que acaben competències, també marxen de colònies, uh -huh. després hi ha la, la sortida de final de curs, uh -huh. hi ha activitats aquí a l'escola l'últim dia de curs, uh -huh. sí, sí, uh -huh. bastant més relaxat. Doncs, Mare Álvarez, moltíssimes gràcies per, per avui es, escoltar-nos i, i oferir-nos aquesta informació i que vagi molt bé doncs, el que queda de curs. Moltes gràcies. Adéu, bon, bon dia. Molt bé. doncs acabem de parlar amb l'escola Ramon Berenguer III, que ens ha dit doncs, això que aquestes proves de... que han realitzat els nens i nenes de sisè de primària doncs sembla ser que han estat fructíferes, que s'ha tret un resultat positiu. I sobretot que els alumnes ja portaven una mica assajats, sí, ja estaven preparats, preparats, i preparats i que els hi ha semblat molt fàcil les proves. Això vol dir que ja hi haurà bons resultats. I que pareix que realitzar en dos dies tot el que és donat d'un doncs, durant eh, tot un any o... mm, És jugar-t'ho tot, sí, sí. és jugar-t'ho tot i mm. la, també el factor sort eh, té molta pès aquests dos dies. I també hem de dir que la sort és ve de part de, dels alumnes, que no és avaluativa, no, no, no, no, con, no constarà el seu expedient, uh -huh. però sí que constarà en l'expedient de l'escola, que serà ah, la, on, on es dirà si aquesta escola té el seu un nivell o un altre. Exacte, i també les famílies podran saber, podran conèixer el seu nivell, el nivell dels seus fills o filles ah, que també és important. Doncs Molt bé, doncs ara fem una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació a veure si ens podem acostar ara per saber què és el que va passar ahir en el plenari que es va realitzar a l'Ajuntament d'aquí de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com m'enyoro que el sol eixi a mar l'epsebara blava i el badiu tot blanc que mirarà el camp d'uràs el país ja só La de terra es terra al oh país Donc ja só Ella mira com dient-me torna en casa Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i ara ens n'anem cap al barri del Bon Pastor perquè s'estan realitzant moltes activitats i precisament ahir doncs va haver-hi sessió plenària a l'Ajuntament de Districte de Sant Andreu i el que volem saber és una mica com va anar pel barri del, del bon Pastor És per aquest motiu doncs, que tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bonpastor, com és en Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, com va anar ahir a, a aquest plenari? Perquè el que tenim entès és que l'escola la maquinista es va donar a conèixer i va ser molt present, no? Mm. Sí, bueno, ja fa temps que, el, que és un problema que l'Ajuntament no acaba de resoldre. És... Mm. I... Bé, allí doncs, va ser un dia més d'aquests que, que tothom va expressar que, la seva posició davant d'aquest tema. Sí. Uh -huh. sí, perquè segons el que sabem hi ha com una mena de... Mm, diferents propostes, no? Mm, per, part unes per part de l'escola, l'altres per part dels pares, podríem dir-ho d'aquesta manera. No? A veure, més que... A veure, aquí hi ha un, un tema i és que és important i amb el que tothom estem d'acord mm. escola, veïns i tothom, menys l'Ajuntament sembla que això no ho té clar l'Ajuntament mm. i és que eh, volem que, que s'acabi els barracons mm. I, això, i volem una escola definitiva ja, perquè mm. els nens porten sis cursos ja i, i això és una cosa que no es pot permetre mm. i per tant creiem que la responsabilitat és de la Generalitat que que és qui ha de pagar l'escola nova. I això mm -hmm. ho ha de fer i ja, vull dir que no és. I amb això estem d'acord tothom. Um, el problema ve motivat perquè l'Ajuntament vincula l'escola nova mm -hmm. a, a la modificació del pla general metropolità de la maquinista, del centre comercial. Clar, llavors les coses es compliquen molt, es compliquen mm -hmm. molt, perquè l'Ajuntament diu, va, tindreu escola, però si accepteu, el, el, tot és el, el pelotazo urbanístico de la maquinista que, que vol fer. Clar, el pelotazo urbanístico és difícil acceptar. Uh -huh. És difícil acceptar perquè preveu un canvi molt important en el al pàrquing de superfície del, del, del centre comercial. Uh -huh. Ara ja ha previst fer eh, 72.000 metres quadrats per indústria, uh -huh. per empreses, i que, que jo volia dir un una esperança d'una indústria nova del segle XXI, amb llocs de treball que, diguem, amb, amb, amb sous normals, no sous d'aquells que, que tenim a segons quins, mm. a quins no. caissers de segons quins, quins, sí, sí. quins comerços del, del centre comercial, doncs esperàvem una cosa millor. És dir, i el que no entenem és perquè l'Ajuntament diu que aposta per la, per la indústria a Barcelona i després es ventila 72.000 metres de sostre d'empreses a la maquinista. Mm. Això no s'entén i no s'accepta. Per altra banda, el centre comercial ara ja pot ampliar 20 20.000 metres quadrats de superfície mm. i el vol ampliar 45.000, clar. Eh, tothom, eh, des del punt de vista del comerç de, de proximitat, això no, no s'accepta perquè penseu que... El... Mm. El, el comerç del districte, des de la Sagrera fins a la Trinitat Vella, estem rodejats per tres grans eh, centres comercials. Sí. El, del, el nostre, el de la, la Maquinista, a l'altra banda de la, de la Meridiana tenim l'Aeron City i ara a la punta de la Sagrera, on fa l'estació de l'Aves, tindrem un altre gran centre comercial. I clar, això és una competència terrible pel comerç de proximitat. Uh -huh. i d'altra banda el que fan és que el, el pla de la, o sigui, la, quan es va fer el, la maquinista ja, ja es van pensar en els habitatges que hi havia que havien d'haver i es van construir ara el que volen fer aquest sector és ampliar els habitatges fer 588 eh, vivendes més amb cinc uh -huh. gratacels de 20 a pico eh, entre 24 i 22 plantes d'alçada i un, un Caldria buscar un similar uh, allà a l'Hotel Vela de, del, del Mar. No? Uh -huh. Una cosa d'aquesta cinc allà. I uh -huh. això vol dir ampliar la, la, la, la quantitat d'habitants sense uh -huh. que hi hagi més eh, serveis. Ni, ni d'escoles, perquè no es pensa en la secundària, uh -huh. col·lapsaran la primària de la matinista i a més a més tampoc pensen en la formació professional ni tampoc amb tot el que és serveis sanitaris ambulatoris això no creix això es queda igual vol dir que eh, no té ninguna gràcia eh, mm. aquesta proposta del, de l'ajuntament i en això augmenta la, la, la, la mobilitat de la zona d'una forma bestial mm. per pensar en cara per exemple al centre comercial cada any hi ha 15 milions de visitants mm. Això es multiplicarà i això vol dir cues cotxes i, i això no està resolt eh. Això no està resolt mm, de ninguna manera, i no és acceptable mm. perquè escrivim que vivim ahir ja estem patint ara els problemes de mobilitat a la zona dir que... Clar, això mm. l'Ajuntament ho vincula a l'escola, si no s'accepta ah, no hi haurà uh, no hi haurà el que diuen ells uns diners que ha de posar al centre comercial perquè es pugui fer l'escola i ja està, llavors una cosa és l'altra mm. nosaltres el que pensem és que això és fals perquè mm. el sector aquest ja hi ha 15.000 metres quadrats de, sostre, de, de, de sol de públic on es mm. pot fer l'escola i no cal eh, eh, tocar el, els usos de, de l'altra parc que és privada mm. ara ja es podria fer entens? ara ja es podria fer passa que mm. no volen però, perquè volen aprofitar el, el pelotazo a canvi de, de, de és un xantatge, vull dir, és un xantatge. Mm. i això en comptes de, de, de, de dan a favor d'una escola definitiva més aviat, don't no ho retrassa, uh -huh. perquè clar, si s'ha d'esperar a que el centre comercial faci les obres, uh -huh. això que diu l'ajuntament de que eh, en tres anys ja estarà fet, no, no, no, és que no pot complir l'ajuntament, perquè ja no dependrà de l'ajuntament el ritme de les obres, dependrà del centre comercial, que si el centre comercial li interessa avançar les obres, les avançarà i si un centre comercial no li interessa, des del punt de vista comercial no, no avança les obres perquè pensa que s'ha d'esperar més temps, perquè els temps no són molt buenos i aquestes mm. coses, doncs l'escola es pot quedar i sense construir definitivament, mm -hmm. jo què sé, <ríe> nadie lo sabe, per mm -hmm. molt que digui l'Ajuntament, llavors ja no manerà l'Ajuntament mm. amb el calendari de construcció, manerà el centre comercial, vull dir que... Mm -hmm. clar, i això també té repercussió en l'escola provi provisional. O sigui, uh -huh. Ja no només una definitiva, sinó llig lligar el pelotazo urbanístic o al, al, a l'escola doncs, uh -huh. repercuteix en, en el lloc on ha d'anar a l'escola provisional. Uh -huh. Clar, això és, és evident. Per exemple, ell, el senyor Blasi el 4 de desembre va dir, va parlar del carrer Potosí uh -huh. a, a l'altra banda, a l'altra illa d'on és ara l'escola, la, la provisional. Uh -huh. I després de Nadal va dir mm. el contrari, va dir que ara aniria al, al carrer, a eh, agafaria un tros del diàl del, del carrer barcelonesa i una part del parc de la maquinista. Mm. Bé, bueno, mm. doncs el que li van preguntar és que, escolti vostè, al carrer Potosi, que és ja un, un, una zona d'equipament públic de 23.000 metres quadrats, mm. eh, vol fer l'escola o vol portar el pàrquing de superfície de la maquinista quan la maquinista faci les obres? I un, i, una, i, un, i un solar públic serà per un lloc privat no va contestar el senyor Blasi això, eh? aquesta pregunta no la contesta mm. és dir ens temem que, que hi ha aquí uns interessos que perjudiquen o poden perjudicar mm. possibilitats de, de, de, de recol·locar una escola llavors diu no, és que ho passarem a aquest lloc de la Barcelonesa i tal, però això és una zona verda i si els veïns, mm. que ja els hi han dit moltes vegades ho a judici doncs l'escola provisional no es farà fins que jo que sé quantos. Dir, el senyor Blasi està enganyant a la gent. Bé, està dient que a la, zona, a, la, a la zona de la Barcelona, a part de la maquinista, això és el més ràpid possible i això és el més lent possible, perquè pot entrar, ja li han dit als veïns, que pot entrar en un procés judicial. I li van posar un exemple molt clar, que era el del parc provisional dels bombers, del ells, amb els veïns, van fer el mateix amb el parc provisional de bombes. Vull que, clar, fin... que que això es pot fer. Fins i tot hi ha gent que parla de l'espai d'equipaments de l'antiga fàbrica de la Mercedes. Sí, aquesta és l'altra pregunta, perquè ell ho valorava i li van dir doncs, quines són les, les, les, les, les relacions que ha tingut la Mercedes, com, va el, com, com van les, les converses, de què es parla, de quines coses hi ha, quines peges ja ha... Que... M'agradaria dir-ho, però no puc dir-ho. No? Uh -huh. Tampoc ho va dir. És dir, que aquestes tres ubicacions provisionals doncs no, no, es, va uh -huh. no es va definir. I ahir el plenari també es va parlar del pla de barris, no? Sí, el, el pla de barris era un altre tema i és que el, la comissió directiva del pla de barris, clar, el pla de barris estava pensat per, un, per uns anys i el que passa és que com la Generalitat no posava els diners clar, que havia de posar, això s'ha anat allargant i, i l'Ajuntament ha hagut d'anar fent pròrrogues, pròrrogues, pròrrogues perquè, perquè no perdem els diners del, del, del pla de barri llavors, clar, la gent que està a la directiva uns, doncs, eh, ja, marx, eh, ja no estan a, bueno, es dediquen a altres coses i s'havia de, de fer una clàusula que digués que Eh, les entitats que hi representades representades doncs, podessin enviar una altra persona que no fos el titular. Ja Llavors, en tant de temps, la gent ja fa un altre... Eh, canvia la vida i uh -huh. fa un altre tipus de vida i no... <ríe> ja. Clar. Clar. I en un altre ordre de coses, la nova biblioteca com, com s'està duent a terme? Ja estan acabant o...? La biblioteca? No, la biblioteca hi ha... No, en el centre cívic. El centre ah, el centre cívic. cívic. Sí, sí. Això ho va dir el senyor Blasi, allí també. Sí. Uh -huh. Va dir que hi havia un problema de... Estan aturades les obres del centre cívic i que hi havia un problema de l'empresa constructora que estava en concurs d'acreditors. Uh -huh. És dir, que tenim obres del centre cívic i ja sabem quan acabarà. És a dir que, eh, a veure, no ho dic jo, sinó que eh, segons el que ha quedat palès durant els últims dies que hem anat realitzant aquest programa, eh, sembla ser que l'equip que hi ha al govern opta més per l'empresa privada que no per una gestió de veïnal, no? Ah, sí, sí, això quan acabi de fer les obres. Clar. Sí, sí, sortirà a subhasta i... Això és un altre tema, no? que, que estem una mica com el, els de l'harmonia. Per sí, sí. eh, això, això tenim tant pues, tan bé el tema sí. de, que proposen els companys de l'harmonia de Sant Andreu. Uh -huh. és, és igual, nosaltres ens trobarem això dins de quatre dies. Oh. Sí, sí. I bé, aquest cap de setmana hem de dir que comencen les festes, no, també? Sí, sí, Una bona notícia. Almenys posem alguna cosa positiva. No, no, totes són bones notícies. Aquí les coses totes es aconsegueixen amb molt esforç i totes són bones notícies. Dolentat seria que davant de les adversitats la gent no reaccionés Sempre que la gent reacciona i defensa el que és d'ell seu, això mm -hmm. són bones notícies. D'acord, doncs esperem... Sí, sí, us invitem. Comença divendres a uh -huh. les 9, fem la presentació, uh -huh. a baixada de pancarta al campanari de l'església, allà a La Porta, Molt i una petita bé. representació. Mm -hmm. o sigui que si voleu venir, esteu invitats. D'acord, doncs sí, en algun moment haurem d'acostar-nos-hi eh, per veure com es viu la festa al barri del Bon Pastor. D'acord. Doncs uh, Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que les coses vagin, el... vagin agafant el seu camí i que es vagin redreçant una mica. Esperem-ho. Molt bé, molt bé. <ríe> gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies. Adéu, bon dia. bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb un dels membres de l'associació de veïns del barri del Bon Pastor, Josep Maria Faldo, que ens deia doncs, que precisament es troba la situació del, bé, de, del que és el, la gestió del de... de districte. Exacte en mans de privades, sí, privades. i es subordina els interessos públics els interessos privats i no sempre són els mateixos i no sempre afavoreixen a la ciutadania doncs això suposo que és el que ens trobarem en la propera entrevista en sí. què parlarem amb els de l'harmonia doncs una pausa i tornem Deseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs, tal com us estem informant, ahir es va realitzar aquesta sessió plenària en què, doncs, evidentment, es van reflectir moltes coses i no totes eh, doncs, positives, precisament. I és per aquest motiu doncs, que ens acostem a la Federació d'Entitats L'Harmonia i al seu responsable, en Xavi Serrà, perquè ens expliqui doncs, com va veure ella ahir aquesta sessió plenària perquè, eh, segons el que ens ha arribat, doncs, el concurs per la gestió cívica del casal de barri sembla ser que, segons L'Harmonia, és irregular. I és per aquest motiu doncs, que parlem amb en Xavi Serrà. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs com vas veure l'actitud eh, o, o, o la manera de fer de, del districte ahir a, a la bé, en el moment en què es va sortir aquest tema de, de la gestió del cívica del casal de barri? Bé, doncs bueno, una mica en la línia que ens té costumats últimament, no? és a dir, amb una falta de diàleg i sensibilitat eh, doncs on... que ja estava palesa doncs, en aquestes últimes relacions... Eh, no, no, tampoc no van aportar res de nou sinó que van reafirmar-se una mica amb, amb, les seves, amb el seu discurs i amb les seves teories sobre el perquè d'aquesta situació. Mm. Una altra que ens sembla més interessant és que no, no només eh, la pròpia entitat eh, doncs, eh, va fer esment d'aquest assumpte, sinó que els partits polítics també li van demanar explicacions Uh -huh. i es van quedar, si més no, sorpresos davant d'aquesta decisió tampoc eh, oportuna, no? que és deixar de cert un concurs públic, en aquest cas, sobretot quan es tracta de la gestió cívica o ciutadana. Uh -huh. El que no sé és si, què és, és el que es pensa fer a partir d'ara, perquè evidentment el, uh -huh. el districte doncs, continuarà endavant amb, amb els seus propòsits. No? Sí, bueno, el que el districte pensa pensat fer doncs, és continuar amb aquesta línia d'irregularitats que ens té acostumats, no? és a dir, ara mateix ja s'ha obert des del dia 23 d'abril un període de que dura fins al 23 de maig, uh -huh. eh, en el qual doncs, eh, nosaltres tenim l'oportunitat doncs, per la via administrativa uh -huh. d'obrir un recurs per tal d'impugnar doncs, doncs, el concurs. Uh -huh. Però bé, alhora també el districte està convençut que obrirà aquest casal, cosa que evidentment doncs, es contraposa molt amb aquesta uh -huh. situació, llavors entenem que és una legalitat, que nosaltres uh -huh. doncs, ja estem treballant sobre això perquè pensem que eh, el que nos es pot permetre és eh, dir obertament que s'obrirà aquest casal uh -huh. en funcionament quan hi ha un període de delegacions per tal d'alguna manera doncs, eh, rebatre aquesta puntuació doncs, que, que se'ns dona uh -huh. però no, no només rebatrem la puntuació sinó que rebatrem el concurs sencer i l'actitud en aquest cas eh, amb la praxis que ha tingut el districte amb nosaltres, no? Uh -huh. Per tant, continuant doncs, una vegada més eh, fent les coses no diré il·legalment, però sí regularment uh -huh. Doncs et passo una meva companya Susanna que també té alguna pregunta a realitzar Hola, bon dia Des de bon l'Harmonia bon creieu que l'Ajuntament ha incorregut en un delicte i no qualsevol, sinó un delicte de prevaricació eh, Des de l'Harmonia teniu previst emprendre accions legals o esperareu aquest procés d'impugnació? ni a nosaltres, eh, el que el que pensem fer d'alguna manera és, és eh, investigar, averiguar si això és així. Nosaltres tenim aquesta sospita, però evidentment el que no podem fer doncs, és afirmar-ho amb un 100%, no? Eh, és evident que els fets parlen per si mateixos, no? i les situacions doncs, que s'han donant eh, durant aquests últims mesos, així ens ho indiquen. Però no hem de ser nosaltres qui, qui, qui decideix això. En aquest cas, doncs, això està als, en mans del nostre servei jurídic, servei jurídic de la Federació d'Ontitats, que està d'alguna doncs, manera eh, eh, veient si això que nosaltres pensem que és així, doncs, finalment, finalment porta bon port. El que és evident és que això no se li escapa a ningú, eh, i més justament ahir, que era un dia on, on el senyor Blasi va trobar Eh, doncs amb diferents eh, conflictes generats per la seva manca de, de, de, de, de, de diàleg no? mm. doncs, eh, doncs es va trobar en situacions diferents o sigui, és evident que en, és, és pensar, penso que no has de ser massa intel·ligent pensar que, que si hi ha molta gent que t'està dient el mateix potser el problema no el tenim nosaltres sinó que el té ell no? I en aquest cas, doncs, ahir es va corroborar aquest fet ampliament. No? Per tant, nosaltres el que farem, eh, en tot cas, serà posar, i ja ho estem fent, posar-nos mans a l'obra i investigar doncs, tot això, si realment aquí hi ha hagut doncs, alguna, alguna cosa que vagi més enllà del que ja us podem afirmar ara, que és la manca de voluntat i la manca de, de diàleg. No? Mm -hmm. Segons ens han arribat informacions eh, del que va passar ahir, Sembla ser que l'Harmonia doncs, el preveu ocupar l'equipament per les festes de primavera. Bé, nosaltres el que estem dient fins ara és que nosaltres tenim eh, l'oportunitat d'obrir les portes. Uh -huh. Nosaltres volem obrir les portes d'aquest equipament perquè així ens ho demana un, un sector de la població, no? Un, sí. Una, tenim una representativitat que és la nostra és a que uh -huh. no és tot a Sant Andréu-ni molt menys, però sí que és un, per nosaltres pensem que és una, un sector prou legítim que ens, que ens demana doncs, que obrim i que comencem aquest projecte que és un projecte de desitjat. Per uh -huh. tant, eh, nosaltres en aquest sentit doncs, també no només tenim la via legal oberta sinó que també tenim la via de la legitimitat. I uh -huh. la legitimitat ens diu que, que aquest equipament s'ha d'obrir i que és la responsabilitat de, de la societat obrir aquest equipament. Uh -huh. No fer com diuen no, perquè abans em preguntaves i no t'he contestat, mm. disculpa sobre què és el que volen fer no? Clar. Mm. I, i, i ells com jo ja et deia, ells volen obrir-lo mm. i no sabem encara com perquè tampoc ens va respondre mm. d'una manera clara i concisa i vam sortir exactament amb els mateixos dubtes eh, que quan vam entrar no? mm -hmm. i el que sí que sembla segur és que en aquests moments hi ha personal de seguretat de custòdia que estan dia i nit a l'accés d'aquest equipament sí, des del dia 22 d'abril hi ha dues persones que custodien l'interior del casal, eh, doncs imagino que... Doncs, no, a... no, sí, per agotar... No sí, sé, no mm. nosaltres pensem que és per per protegir l'espai, no? mm. eh, però no hem de patir perquè l'espai no, no ha de patir cap mena de, de, de, de desperfecta, no? ni, ni molt menys del contrari, la, la, la cosa és mantenir-lo, perquè això ho hem pagat entre tots, cosa mm. que a vegades sembla que se'ls oblidi una miqueta. No? Mm -hmm. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Bé, doncs, no només eh, simplement doncs, eh, comentar doncs, que nosaltres continuem amb aquestes accions, que a partir d'ara doncs, eh, nosaltres el que farem és eh, no tenir com a interlocutors en aquest cas el districte, sinó anar a altres instàncies més amunt perquè el diàleg eh, amb aquest amb partit, aquest equip de govern, doncs, realment hem arribat al topall, no? És a dir, mm. més enllà ja no podem no podem anar, no hi ha ganes de parlar no hi ha ganes de discutir, mm -hmm. no hi ha ganes de trobar un consens i, per tant, doncs eh, nosaltres el que farem a partir d'ara, doncs, és començar a buscar, i ja ho estem fent en aquest sentit doncs, eh, interlocutors de que tinguin, com si doncs, un poder polític més gran, no? Mm -hmm. Per al costat, també doncs, comentar això, doncs, que més endavant, doncs, farem també oficialment... Eh, diferents reunions per informar sobre el que farem i, doncs, a vosaltres també, com a part de, mm. del que és el conjunt de, dels, dels mitjans d'informació, doncs, mm. eh, doncs us, us farem arribar, doncs, eh, les propostes que, que tenim, no? Molt bé. Doncs, eh, sembla ser que el districte prefereix anar a una gestió privada que no a la, a -la amb els veïns. Mm -hmm. Sí, això sembla, això és el que, el, una mica el resum que en podríem fer, no? M'heu... Mm. Eh, això, insisteixo, el que no podem fer és veure que un equipament està pensat per ser de gestió ciutadana i cada cop i volta doncs, decideixin treure-li aquesta atorgació que tenia i llavors canviar unilateralment doncs, eh, aquesta manera de fer. No? Això ja li hem dit ahir clarament, no, no, no li pensem permetre ni nosaltres, ni, ni la gent que, que ens dona suport, les entitats veïnals, eh, la Federació d'Associacions de Veïns, la Reforma de Gestió Ciutadana, pensem que és un ventall prou ampli com perquè com a mínim s'aturi un moment i reflexioni sobre, sobre les decisions que pren. I si no, doncs, que també eh, faci reflexionar el seu equip de govern, no? en aquest cas el gerent, el senyor Salvador Coll, és també un dels responsables d'aquesta de, situació. Molt bé, doncs Xavi Serrat, tal com ens acabes de dir, estarem pendents de tota la informació que ens vulgueu fer arribar. D'acord, Jordi, moltes gràcies, com sempre a vosaltres i al vostre programa per donar-nos aquest altaveu tan important. Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment. Gràcies, adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Xavi Serrat, ara fem una pausa, tornem tot seguit, amb més informació. semien una tanca la rosa enmig del jardí lleument tendrament gronxada la rosa more a...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 Doncs ens queden pràcticament tres minuts per acabar el nostre programa. El que hem de dir és que aquests dies el que podreu gaudir si us acosteu al Centre Cultural Can Fabra, a la Biblioteca Iguines d'Iglésies, són activitats per a adults. En aquest sentit, es trobem l'exposició Descobrint la galàxia de Star Wars. I per parlar-ne doncs, tenim el, precisament el comissari d'aquesta exposició, el Robert Molins. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que pot veure la gent que s'acosti al Centre Cultural Can Fabra, a la biblioteca? Bueno, aquesta exposició que estarà fins al dia 3 de juliol, especificant una miqueta què és dibuixant la galàxia, mm. és precisament tracta d'això, no?, del que és total el nivell d'art de la Guerra de les Galàxies eh, i de la gent que hi treballa per, per l'editorial editorial Horse, que és la, la que oficialment els còmics i els dibuixos de, de Star Wars. No? En aquesta exposició els bueno, podeu trobar des de tota la varietat dels dibuixants oficials espanyols que, que treballen per, per, aquesta, per aquests còmics oficials com el Sergio Aba, el IIvan Coelho i mm -hmm. el, Ivan Ferran Silva són dibuixants que tenen ja un cert renom aquí a, a Espanya i que han treballat per altres publicacions com els Transformers, el Iron Man, el Bat... <coughs> Perdó el Batman, i tot això, i bueno eh, tenim una part de fanart, no?, d'artistes que no uh -huh. treballen directament per aquestes empreses però que s'han inspirat eh, en la saga galàctica per, per tot el que és eh, els seus dibuixos personals o per les seves pròpies publicacions o com, per exemple tenim l'Enrique Vegas que uh -huh. es dedica a fer el Cabezón de los Anillos, los Cabezones del Caribe, Cabezón Jones los Cabezones uh -huh. de las Galàxies, tot a l'estil de Cabezones i divertit, però fet... Eh, això, no? amb l'estil de la Guerra de les Galàxies i després tenim una altra part més dedicada ja al tema del còmic americà i uh -huh. la producció de la Guerra de les Galàxies els storyboards, els dibuixos, escultures d'escala real de, de què són doncs, els personatges principals de, de la pel·lícula Dona, et passo a la meva companya Susana hola, bon dia Rubén hola Susana hola. a veure, paral·lelament a aquesta exposició que podrem visitar fins al 3 de juliol també hi ha altres activitats no? durant el mes de juny Sí, tenim diverses activitats, ja vam fer algunes, i ara tenim eh, el mes de juny, aprofitem eh, pues, eh, amb aquesta, això que vindrà la pel·lícula nova al 2015 pues, a promoure una miqueta la Guerra de les Galàxies de nou, no? amb aquestes activitats, entre elles el dissabte 7 de juny, fem un que es diu Fans Invader, perquè com tots sabem això porta una legió de fans impressionant, i llavors eh, fem... Eh, talles pels nens, fem una presentació de l'associació que hi ha d'aquí de soldats d'Ester Wars, passem documentals, curtmetratges... I després altres dies, com el dissabte 21, o el dissabte 28, el que són els dissabtes de juny, pues tenim altres coses, no? com les Star, Star Movies, que parlarem de totes les pel·lícules que traten el tema de l'Star, no? Star Trek, Star Stardust, Starman, Star Crash, o sigui, farem una miqueta tota aquesta, la gràcia aquesta, a més, a més, farem una xerrada de quines diferències o, o similituds tenen Star Wars amb l'Indiana Jones. I també, eh, un altre dia, doncs, per exemple, parlarem del de que és Star Wars com a història, com una mitologia moderna. Molt bé, I, bueno, doncs, eh, Rubén, se'ns acaba se'ns acaba el temps, el que sí que demanaria és que d'aquí bueno, uns dies doncs, puguem parlar més extensament d'aquest tema, perquè creiem que val la pena a, més, a, a aquesta exposició durarà fins al 3 de juliol, amb qual cosa doncs, tindrem oportunitat de poder de, de donar més detalls sobre, sobre aquest tema. Fantàstic. Doncs uh, moltes Vull, gràcies us i uh, us troquem d'aquí uns dies. Vinga, moltes Molt bé, gràcies. Molt doncs, nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos ja directament cap a la nostra habitual agenda. I doncs ens queda un minut. I dir en un minut que aquest cap de setmana es realitzarà la eh, cap de setmana per la convivència i el civisme a la Trinitat Vella. Això, això serà a la plaça de la Trinitat. Nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a la Susana Ávila, al, Fra, al Francisco Miguel, a la l'Esteve Llitre i ens trobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu jau!